v ktorom sa budeme v nasledujúcich minútach pohybovať, aj napriek tomu, že to bolo v nejednom prípade zapálené rozbuškou zo zahraničia, tam sa hľadali vzory, aj sa našli a u nás nová pochodeň, ktorá to dokázala zvládnuť presne tak, ako sa to poslucháčovi zvyčajne zapáčilo. Potrebujeme k tomu jediné, na chvíľu sa odpútať od starostí našich každodenných a tak ako pri jedle, je dobré myslieť na jedlo v muzike, bude fajn ak sa s ňou dokážeme rovnako myšlienkovo prepojiť, vítajte pri vykopávkach Rádia Slobodný vysielač. Z Banskej Bystrica vám príjemné počúvanie, žalá Peter Kršiak. Dnes to bude 15. tohtoročné a celkovo 398 kolo v poradí, v rámci ktorého nezabudnite ešte na jednu dôležitú vec. Najsilnejším prostriedkom proti starnutiu je láska, napríklad aj tá v muzike. Ak ste na tom tak, ako treba, smútok ide bokom, žiaľ sa odkladá, čo je tiež základ novinky číslo 1 autorskej dvojice Eduard Parma mladší a Zdeněk Borovec. Single z roku 1979 bude u nás sedemnáctým titulom zo strany Jiřího Korna. Raja. Interpret, ktorý v podstate na čo siahol, tak to sa mu väčšinou podarilo pozdvihnúť, či už to bola účasť ešte v rokovej kapele Rebels na sklonku 60. rokov, potom následne nastúpil do Olympiku na pozíciu rovnako hráča na basgitaru a zároveň teda aj opäť v pozícii speváka fungoval, ale keďže vyskúšal už aj tú solovku a s pesničkou Iveta zabodoval, tak tá solová cesta nenechala na seba dlho čakať. No a popri tom si spestroval tieto momenty aj duetmi, hlavne s Helenkou Vondráčkovou. V 80 rokoch sa to spojilo s televíznym cyklom Možná přijde i Kouzelník, Jiří Lábus, Olda Kaiser a Jirka Korn. To bola ta základná trojica, ktorá v tomto programe fungovala plus ďalší, ktorý sa k tomu postupne pripájali, no a v tých 90. -tých rokoch už to bolo aj o vokálnom kvartete s názvom Čtyrtet, v podstate na začiatku roku 2002, takže 90. roky, to bol len taký možno nástrel prejsť aj do takejto pozície spolu s Jiřím Škorpíkom, Dušanom Kolárom a Davidom Uličníkom vytvoril kvarteto, ktoré sa hlasmi prihlásilo a dokázalo tiež na svoju stranu si nakloniť množstvo poslucháčov. Je to minulosť od roku 2022 už by čtyřstát aktívny byť. Nemal ale Jirka Korn sa z času na čas ohlási z koncertného pódia a darilo sa aj keď si vycestoval do zahraničia, pretože s touto pesničkou to svojho času skúč, skúsil aj na festivale v Írsku. Vycestoval tam práve v 79. Ponúkol anglickú verziu tejto nahrávky a odniesol si prvú cenu. Či sa mu bude dariť aj u nás? Necháme sa prekvapiť. Je inak jediný z tých, ktorí sú dnes čerství a bol šampiónom hneď trikrát. V priebehu roku 2024 sa mu darilo, keď bola v ponuke Johanka z Arku. A od odtedy mal možnosť pobudnúť na medailových priečkach ešte s jednou nahrávkou a to s kladbou píšu pastelkou to predchádzajúce dueto s Helenou Vondráčkovou zatímco dešť si v listí hrál sme vyprevadili v decembri minulého roka, od absentoval, ale podstatne dlhšiu prestávku bude mať za sebou počnúť týmto momentom skupina Gravis ktorá sa nám porúčala 345-ke s pesničkou Lady, bodujúcou úctyhodných 15 týždňov, pretože predchádzajúce pokusy boli veľmi žalostné, čo sa týka podpory. A tak bude zaujímavé, kam to teraz dokáže táto formácia dostať spolu s Kornálom Gabdlubiakom, na čele s Gabom Dušíkom, ktorý je takou dušou tejto formácie, alebo respektíve bol, lebo tiež môžeme hovoriť len v minulom čase Gabo Dušík ako skladateľ po boku Štefána Hegedyša vytváral predovšetkým ten repertoár ale dosť často to bolo postavené práve na ňom napokon aj tých 12 pesničiek, ktoré tento album ponúka, kolotoč Masiek, dvojka skupiny Gravis tak je to prevažne práve o melódiách Gabo Dušíka už sme tu niečo z toho počúvali, hlavne tie najúspešnejšie nahrávky typu skúšky z lásky alebo daruj mi svoj najkrajší deň no a po skladbe Lady, ktorú skomponoval čo sa týka muziky, spevak Kornel Kadlobiak dnes siahneme po titule, ktorý nemusí patriť medzi najvýraznejšie ale svoja výpoveď alebo tá výpoveď v texte Kamila Petera tá sa tam dá nájsť pozorný posluchač si určite všimne Titul má názov Tě krídla Máš plen ras. Zlietli. Členovia skupiny Gravis, ten let sa začal v roku 1980, keď kapela vznikala, no a už čoskoro si odbyla aj premiéru na hudobnej scéne a na legendárnej Mladej vlne v Bratislave, mala možnosť rovnako zažiariť, zvláštna cena poroty, zo súťaže Najlepšia roková pesnička, tak to je z Maďarska, z Budapešti, no polovičke 80 rokov boli s prievodnou kapelou Mariky Gombitovej, volné miesto v srdci pesničky Správne dievča alebo chlapci v pasci tak tam podklady nahrávala práve kapela Gravis no a potom došlo aspoň na autorskú spoluprácu Gabadušíka s Marikou a spevákom sa stal Kornel Kadlubiak, album Kolotoč Masiek, ponúknutý v závere 80. rokov, v tom 89., tam by sme to mohli datovať, vydavateľstvo Opus išlo práve s touto profilovkou. No a potom s príchodom novembra 89 sa veľa vecí menilo a menilo sa aj v prípade kapely Gravis a v podstate sa to skončilo. Potom Gabodušik mal možnosť písať pesničky napríklad pre Marcela Palondera a následne hlavne pre dvojicu Miroslav Noga a Štefan Skrúcaný so Stanom gurkom. napísal pre túto dvojicu aj s inými textármi približne 90 pesničiek, vzniklo niekoľko výrazných albumov a bol aj kreatívnym manažerom v hudobnom vydavateľstve Jumbo Records, a začal spolupracovať aj so slovenskou, kanadskou speváčkou Sonjou. Zúčastnil sa aj projektu Bratislavská bytová omša v 95. No a vo, vo farbách Slovenskej republiky. Vyprevadil na Eurovíziu Katku Hasprovu v 98. V 8. aby následne došlo na autorskú a producenskú spoluprácu aj s Natašou Džunkovou tá hlavná cena v súťaži Talent 2000 a Radiotalent toho istého roka. To sú dôkazové materiály, že sa darilo, ale došlo aj na muzikály. To možno niekedy v budúcnosti, pretože teraz prehodíme výhybku a vrátime sa ešte na počiatok 70 rokov. Máme pred sebou stretnutie s dvomi tohto jubilantami a obaja sú ročníkom 1946. Je príjemné hovoriť stále ešte v prítomnom čase. Tomáš Linka, ten už tú 80-ku má za sebou od 6. februára. Ten 8. krížik je definitívne dokreslený. Hráč na fukaciu harmoniku a spevák. Hlavne účasť v projektoch kapiel Greenhorns alebo Fešáci. To je to, čo je najvýraznejšie. Už sme ho mali možnosť počuť v štyroch nahrávkach. Dvakrát bol Fešákom dvakrát bol Greenhornňákom, dnes to bude tretíkrát, čo si ho pripomenieme vo verzii Greenhorns, aj keď v tom 72. kam sa obzrieme, to už boli zelenáči, ale snažili sa to ešte rafinovane pripomínať svojim poslucháčom a priaznívcom, že teda ten prechod nebude taký jednoduchý, pretože LP platňa, s ktorou v tom čase skupina už zelená, či teda prišla, dostala názov Greenhorns 72. No a vypočujeme si z toho nahrávku, ktorú otextoval Honza Vyčítal, aspoň teda tú českú verziu a Tomáš Linka ju potom neskôr ponúkal aj v takých solovejších verziách. Ideme za základom, si je názov Tak ja tu dál. z kytary svojí, prachvo vopráším poklidnejch dní. Dostky teď znám, co lásku hojí, i písně znám, co dlouho zní. Tak já jdu dál, už zlona splývá, s modrou nocí můj dlouhý stín. Tak já jdu dál, tak už to bývám, Nepnej se kam, sám to nevím. Ja odcházím, ten kompas starý, stejně nemám směr zpátečný. Tak ja to dál, už slovo sprývá, s modrou môj dlouhej stín. Tak ja to dál, tak už tu Neptej se kam, sám to neví, Neptej se kam, sám to nevím. Neptej se kam, sám to nevím. V prípade Tomáša Linku ako speváka. je to dosť výrazná prestávka od augusta 2023, nie sa to končí. Kapela Greenhorns alias Zelenáčita medzičasom dostala priestor. Vznikla v 65. keď sa on zavyčítal, Jozef Šimek, Marko Čermák, Peter Brindač a Jerzy Falada dali dohromady a v, po úvodnom fiasku v bytovom klube Olympic začali Greenhorni, čo skoro sláviť úspechy na poli tremskej muziky a už v decembri 1965 si zahrali aj v rozhlasovom programe a o rok dneskôr sa objavili na televíznych obrazovkách tiež si zacestovali po kluboch v západnom Nemecku a zvažovali v 68. aj zostať za hranicami, ale napokon sa vrátili. No a práve v 69. roku prišiel do kapely Myškotučný a v roku nasledujúcom zo skupiny White Stars aj Tomáš Linka, ktorý bol aj bubeníkom, ale hlavne skvelým hráčom na fúkaciu harmoniku. Pridal sa ešte Mirek Hoffman ako spevák a gitarista a vtedy bola pohromade tá najsilnejšia verzia kapely a začali sa vydávať aj jednotlivé albumy, jeden z nich sme si teraz mali možnosť pripomenúť, dnes už je to príbeh minulý, aj keď Tomáš sa tam potom po odchode s Michalom Tučným do Fešákov ešte vrátil a v 90. rokoch tiež účinkoval odchodom Honzu čítala v roku 2020 sa to všetko už dá sa povedať, že odovzdalo minulosti, ale takýmto spôsobom môžeme spomínať aj na hlas ktorý je charakteristický. V prípade Tomáša Linku napokon pesnička se Másema, ktorú nahrával ako fešák s touto kapelou. Tak to je zatiaľ jeho jediný pobyt v Reblíčku a bolo to aj piate miesto. A šieste pozície s jednou sedmičkou, takže celkom vysoké priečky. Následné tri pesničky už Reblíček nevideli, Takže je tu pokus s poradovým číslom 5 v jeho prípade. Dáma, ktorá ho vystriedá na jej 80 už dlho čakať nebudeme. Treba len do mája, pretože práve to bude obdobie, keď sa to už bude spájať aj s rodáčkou z Košíc menom Eva Sepešiová. 8 do doteraz dostalo priestor. Rebríček videla iba jedna jediná a to bolo štvrté miesto v 16. kole so skladbou More mám pocit, že jedna z jej najvýraznejších nahrávok tá nasledujúca je, čo sa týka melódie dovezená z Maďarska ten slovenský text napísal Zoro Laurinc môže byť, že mnohí zachytili aj klipovú verziu z programu Našich 9, ktorý uvádzal Ferohora aj keď pesničku napokon mala možnosť ešte predtým, než zaznela dostala priestor na obrazovkách ako moderátorka poslucháčovi predstaviť Eva Večerová, ktorá sa tam posadila do fotelky pekne, niečo povedala a skladba začala znieť pod názvom Hádaj, čo čas mi brával. Ma poznať Hádaj, čo čas mi prával Hádaj, čo čas mi dával Modrý pohľad Upretý do dialí Tiché slovo, ktoré ma popálí Hádaj, čo čas mi Hádaj, čo čas mi prával Hádaj, čo čas mi prával Hádaj, čas mi dával Hádaj, čo čas mi prával Hádaj, čo čas mi dával V behavý úsmevčí Kratuté bol hádaj, čo čas mi prával, hádaj, čo čas mi dával poznanie letančí, prechádzky, bosky hádaj, čo čas mi prával, Hádej, čo čas mi dával farebné skielka v dlaní skryté a moje túžpy neurčité hádaj, čo čas mi, hádaj, čo čas mi prával Hádej, čo čas mi prával be proud Zobral, ale dal aj príležitosti a tie mala aj pani doktorka Eva Sepešiová, ktorú potom neskôr bolo možné vidieť hlavne v bielom plášti a ako lekárku. Dostala sa do nahrávacích štúdí, dosť často hlavne do toho rozhlasového. Vzniklo množstvo nahrávok na prelome 60. a 70. rokov a to ju tiež katapultovalo do pozície jednej z najúspešnejších vtedajších slovenských speváčok a práve spomínaný singel pesnička More sa zaradila medzi najpredávanejšie v dejinách slovenskej populárnej hudby Ivan Horvát, Ivan Úradníček, autormi v podstate istá dvojica, ktorá slávila úspech aj na Líre v roku 1970 s pesničkou Slova ale v podaní Marcely Lajferovej No ale ďalšia dvojica Milan Lasica, Julius Satinský ktorá sa na televíznych obrazovkách prezentovala v programe Bumerang, to bola tiež skúsenosť vďaka režisérovi Jankovi Roháčovi ktorý se Pešiovu angažoval na sklonku 60. rokov aj do série zábavných televíznych relácií tejto dvojice čo sa týka pesničky tak našich 9 z roku 1975 tam sa to objavilo, uvádza sa ako autor hudby niekde Peter Maté, niekde Viktor Maté, ten druhý menovaný by mním mal byť. V každom prípade slovenský text písal Zoro Laurinc a s prievodným telesom by mal byť orchester Gustáva Broma, ktorý spolupracoval vtedy s mnohými interpretmi, aj s Karolom Duchoňom a aj, ako bolo počuť, s Evou Sepešiovou. To je oslávenkyňa, na ktorú to ešte len čaká, ale máme tu aj čerstvého. Zo včerajšieho dňa, pokiaľ ide o premiéru, máme 9. apríl, takže 8. aprílová svieti v dátume narodenia Dany Vlkovej, pridala sa k Hane Buštíkovej a v roku 1981 boli na svete kamélie podporované Petrom dvorákom Pavlom Ružičkom, v tomto prípade aj Vladimírom Ružičkom, ktorí používali umeleckú značku Orm. No a kamélie u nás už svojho času mali možnosť zažiariť to teraz bolo v ponuke 7 pesničiek a v kole 226. strieborná aj skladba cukrkáva limonáda, pričom 15 týždňov bodovala aj Formule 1 obidve skladby sú práve z albumu za ktorým sa dnes opätovne obzrieme to je tá albumová jednotka práve z 81. roku bola o 10. nahrávkach a medzi nimi figuruje aj skladba V rytmu galaxie, ktorá je takým základom pre prezentáciu tandemu s názvom Camellia. Ono to napokon bude aj v tej pesničke veľmi dobre počuť. Prvýkrát sa tieto dve dámy na pódiu stretli, keď robili krovie v koncertných programoch Jozefovi Laufrovi. Potom Hanka odišla na solovú cestu a spievala aj duety s Jirkom Kornom napríklad. A Danata zase začala spívať uspávanky, keďže išla na matersku. No ale na počiatku 80. rokov sa opäť stretli a mali šťastie na mužov hlavne teda Petra Dvořáka a Pavla Ružičku, ktorí ako skvelí muzikanti a nadaní aj ako autory založili kapelu s názvom Orm. No a Čopesnička z ich dielne, tak to celku úspešný titul, napokon niečo sme si tu už mali možnosť prepočuť aj v prípade predchádzajúcich štartov, nielen spomínané dve skladby pribudli aj Jako Robinson, Kouzla, Čári, Mári, Vodní výly, Démon, respektíve dejme jednu krátkou. Chvíli to sú pesničky, ktoré tu doteraz zo strany Tandemu Kamely zneli, ale v rebličku nám absentujú od novembra 2022, keď boli práve strieborné v 226. kole, v tom 398. uzatvárajú blok najčerstvejších. Začali sme práve Jirkom Kornom, a s Žal sa odkládá nasledovali Kornel Kadlubiak skupina Gravis a titul tie kráv, krídla máš len raz tak ja idu dál Tomáša Linku a kapely zelenáči to je novinka číslo 3 hádaj čo čas mi brával Evisa P. Shihovej spočinul v boxe novinky číslo 4 a v rytmu galaxie od Kamelí to je to zatiaľ najčerstvenšie už 1995 Pátá pesnička, takže o týždeň to zaokrúhlime v 399. kole na rovných 2000. Medzi tými pesničkami, ktoré už v našej ponuke boli, sú aj tie, ktoré tvorili minulotýždňový rebríček. V ňom nám kráľovala Maružka Rotrová s Markétkou. Na Stribornej pozícii sa objavili Modus a Pavol Hamel v nahrávke kapely Starnu. hlídačka v Jarka ten bol bronzový. Na štvorke najúspešnejšia novinka, kola predošlého, spálená láska skupiny Tublatanka. To sa nikdo nedoví, ty môj kvítku medový Helenky Vondráčkovej, Valdemara Matušku. To sme mali na piatom mieste, na šestke Dívku N s Pavlom Bobkom, sedmičkou. Bolo nič krajšieho nepoznám, Melánie Oláriovej, osmičkou žemie je Ľúto. Skupín Lojzo a Elán, copánky Jany Kratochvílovej sa ocitli na 9. mieste, desiatku mal Trojský kúň skupiny Bezinky, 11. bol titul Bola to láska, Jany Kocianovej, 12. šel sem svietem Rudolfa Hrušínského, 13. když sa na Čančám Janku, 14. mala Mírka Brezovská, so skladbou Tak sa to stáva. 15. miesto pri 15. pobyte v Rebričku obsadili Petrnať a až sa znova narodím. Mám rád tento kraj Karola Konárika to bola 16. pozícia a 17. teď nebo nikdy Jakuba Smolíka, 18. Juanita Ivety Bartošovej, 19. Hviezdička Ingrid Bauerovej, alias Zlatobráncov, no a 20. mal Milan Černohous s nahrávkou Začby ten sviet stál. Po 15. kolách sme vyprevádzali vaškaneckářa a skladbu tu kytaru sem koupil k púli tobie a tiež jesennú lásku Miroslava Žbírku. Neúspešná novinka s názvom Ven potvrdila svoj názov, pretože opúšťala našu ponuku hneď po nasadení. S ňou aj Iveta Simonová a Milan chladil. Balada o jednej láske Zori Kolínskej a budíky Petra Reska to tiež doplňali. No a čo sa týka noviniek, Začali sme Big Beatovo pred siedmými dňami s kladbou roller skupiny Katapult Nasledovalo korzo chlapčenských myšlienok Mariky Gombitovej. Potom to bolo o Mone Líze s Karlom Černochom. mi Delej v novinké číslo 4 vrátilo do ponuky Arno Štapátka a s klavírikom za sprievodu tohto nástroja v nahrávke Daruj mi jednu noc sa nám do ponuky vrátil aj Robo. Tak, tak to vyzeralo kolo minulotýžňové. To už vstupujeme do toho čerstvého a mám pocit, že pri tejto pesničke už by mohlo byť jasné pri týchto tónoch, pretože je v rebríčku po 5 krát, aj keď až na priečke číslo 20, že kto sa nám to ozve spoza mikrofónu, predovšetkým teda Rudolf Hrušínsky, nebude jediný, tam ten zbor je celkom košatý. Melodia Jiřího z Moška, text Pavla Koptu. Šel jsem světem, skladba, která nás uvádza do rebríčka. V tejto chvíli už dostává priestor, aj so svojimi slovami z 20. miesta. Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou zanosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít okliku. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál, jako svatý. Šel jsem světem plným chyb, pitlák snů a pitlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas jsem na svůj hlas. Boudík i bohužel za to, že jsem život měl kost repátí. Šel sem světem tam a sem, zkoušel, jak je pevná zem. Letný start a pevný cíl, štěstí jenom na pár chvíľ. Někdy lokaj, jindy pán, hodne lásky, hodne ran, které bolí. Šel jsem světem dál a dál, cestou vždycky jsem si vzáľ, aby dřív než zasný stop, po mne zústalo pár stop. Já jsem káru ze všech sil, o délce jsem roztrusil stop rolí. Jsem světem podel vod, šel jsem světrem o závod, ale čas, ten lakomec doženete nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbran, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak zdá, dokud žiju, žiju rád. S polemizí o seň, na tom se nic nemění, přišlo stát. Chodím světem tam a sem, zkouším, jak je pevná zem. Letný start a pevný cíl, štěstí jenom na pár chvil, Někdy lokaj, jindy pán, chodně lásky, hodně ran, které. Chodí se dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, a vyzkneš za zní stok, o mně zůstalo pár stop, tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrusil stov i rojí, chodím se dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, a vypřítneš za zní sto, o mě zůstalo pár stop. Tak za tímto elfs bude možné sa vrátiť. Pavel Kopta otextoval všetkých 12 melódií Jerzio z Moška a zaspievali si aj takí herci, s ktorými by v pozícii speváka málo kto počítal. Radek Brzo Bohatý, Jozef Kemr, Gabriela Vránová, Jana Hlaváčová, Manželia Prajzovci, alebo Jozef Somr, Jaromír Hanzlík, ten už si zaspieval aj v seriáli my všichni školou povinní, kde stvárnil práve speváka Filipa Povejša a mal možnosť sa tam prezentovať s pesničkami, ktoré písal Karel Svoboda, aj keď melodie ako podklady k tomuto seriálu zhudobňoval Petr Habka, no a Rudolf Hrušinský bol finalistom celého tohto projektu. S Pablom Koptom sme sa stretávali ako textárom hlavne pri pesničkách napríklad Hany Hegerovej, pre ktorú písal. Ale máme tu samozrejme aj slovenských zástupcov. Čo sa týka dnešných pesničiek, toto bol prvý z deviatich poklesov, druhý už sa v tejto chvíli začína k nám tlačiť a tiež by mohlo byť jasné, koľka bije, pretože táto pesnička je už v ponuke nejaký ten piatok, po deviatýkrát bude umiestnená a je to najvýraznejší pokles, 12 priečok, postihol Melániu Oláriovu, Budeme tu mať aj dobré správy, šesť piesní si totiž to polepšilo, jedna dokázala udržať svoju pozíciu z kola predchádzajúceho a priestor dostanú aj štyri postupujúce novinky. Jedna to mala isté podneskajšku, až tri pesničky z tých čerstvých sa do rebríčka určite dostanú, ale zatiaľ si musíme vystrčiť s tým, čo máme v ponuke. Práve v tejto chvíli nič krajšieho nepoznám, len uviesť, že prichádza Melánia Oláriová. mala som taniec v láske mala A skôr som tancovala Jak vedela som stať Či zima a či leto Pre mňa do závavný to, to Nuž robte nieco preto Nech mám ich akurát Kto rád má Z nás náš plný krás Ten hneď so mnou skolá kola volá. Len hrajte, ktorú chcete Veď vy to krásne viete nech vidia v celom svete, že radosť prišla k nám. Nič, krež jeho pravým vám, na tom svete nepoznám. Ako keď sa s chlapcom švákným, v tanci dobre výsbrýtaní. Len, že stále sa mi zdá, že muzika málo hrá, nech to v sále tuníky sú celé struny, hrají, muziku, hrají, Viem, že čas ten letí, vím, však hviezda světí, domov sa nám nesme. za sklapcom švá tanci do prvý svrta. Len, že stále sa mi zdá, že muzika málo hrá. Nech to v zále duníkým sú celé struny hraj, muzika hraj. Však domov sa Keby domov ona sa nemohla zberať hlavne do zahraničia, hoci získala štipendium do Talianska, ale po februári 48 sa už vycestovať nedalo. Mohli sme spomínať aj 46-ku v jej prípade, pretože vo vysielaní rozhlasu si zaspievala už v decembri pred tými 80 -tími. Rokmi. Potom bola redaktorkou hudobného vysielania Československého rozhlasu v Košiciach a do Bratislavy sa vrátila v 53. a začala si budovať aj kariéru speváčky, dosť často spájaná aj s Gejzom Dusíkom. A ako sa sama nechala počuť, Gejza Dusík mi neraz povedal, že ja jeho piesne interpretujem najlepšie a to bolo pre mňa najväčšie vyznamenanie a napísal ich pre mňa viac ako 180, tak nekonečne krásna je jedna z tých pesníčiek, ktoré sú práve z autorskej dielne legendárneho slovenského hitmakera, autora mnohých väčšine zelených pesničiek, a aj v tomto prípade s textom Pavla sa, pretože v tejto dvojici toho vytvoril. Najviac, čo sa týka ďalších pesníčiek zo strany Melanie Oláriovej, Zavrioči krásne, Skryl sa mesiac, Za obláčik alebo Pesnička z predmestia. To sú také z tých známejších, Zatiaľ sme u nás počúvali dva tituly, tak nekonečne krásna a sklil sa mesiac za obláčik. Toto je tretí pokus a celkom úspešný už, takže bodovanie pokračuje, aj keď dnes až priečka číslo 19. No a rovnako o 12 pozícií klesá aj interpret, ktorého máme na 18. pozícii. To už je dívka N a s ňou prichádzajúci nezabudnutelný Pavel Bobek. Zázím se, o co chcete, že na světě není více žen, co se rovnají mé dívce, dám mi vonavou pusu a já v okamžiku to jsem přesvědčen, nemůže být nad krásnou hén. Má bílou pleť jako sníh za tom hlavu položím. A na ústech med proto snad vydržím spíš úst než libík bez ní. Tak získávám vědomí, že i milion mám, ačkoliv jsem bez peněz, tak se chovávám, ten malý klenotlý bez ní. Kdyby samotnou krásnou vílu s Hormesem přiválte, já řeknu díky vám, já patřím en. Abych měl opakovat stokrát sto nižních jmen A příběh, jež mi říká N Dá mi volavu duši zase dohromady A pro tu chvíli jen Znám poslání své vlídné N Když smůla zlá poručí, že i přijde nouze Pak anděl N pošeptá mi pouze, že stůl A přístřeší Znamená snad víc než li a spousta krásy a že en dokud mám, jsou v úžasu časy a tak trápení mi vyřeší, kdyby samotnou krásnou výlu s jsem přiválte, já řeknu díky vám, já patřím M, vzkážu díky vám, já patřím M. Spolupráca s Jirkom Grossmanom a Kotextárom neprekvapí ani to, že v tom decembri 1974 bol šéfom štúdiovej kapely František Ringo Čech, pretože aj on sa divadlom semafor pohyboval, aj keď túto pesničku v tejto podobe si Jirka Korn, uh, Jirka Korn, Jirka Grossman už vypočuť nemohol, že už 3 roky medzi nami v tom čase nebol. Ale množstvo pesničiek, ktoré textoval aj pre iných, hlavne na Žurbánkovú, a niečo si naspieval aj sám, tak tiež sa zaradilo medzi tzv. evergreeny. Tá nasledujúca pesnička môže byť tiež už v podstate evergreenom, pretože je to návrat až do roku 1990, a keď sme v 90. rokoch, skladby zo 60. počítali už medzi tie ktoré sa dali do tejto škatulky zaradiť, tak by tam mohla patriť aj nasledujúca skladba, taká najkomornejšia, ktorú momentálne v ponuke máme. S týmto klavírikom prichádza ako interpret Robo Grigorou v pesničke s názvom Daruj mi jednu noc je 17. v poradí. Už som si myslel, že si na už dával som ti nežné známeňa. Už som já dal kľúče odbrány, keď síla sa mi v plánu zabrániť. Už som si myslel, že si na meko, ko mne je prískom našim ďaleko. Mí tvoj nie, no co mi stále znie. už viacej nebolo. Už som rozhodával sebe zvon, keď si konečne zvíhla telefon. Už som si myslel, že je všetko preč. Nebolo už so mnou žiadna reč. Nie, to je nie, noco mi stále snie. V závere skladby s textom Daniela Mikletiča s pesničkou nasledujúcou sice spoločne veľa nemá, ale s interpretkou áno pretože v roku 1985 točili pre film Obyčajný deň spoločne skladbu Marika Gombitová spievala dve a s Robom Grigorovom aj pesničku Uličník Bosk ktorá neskôr vznikla na album, dnes už spomínaný volné miesto v srdci dueto s vašom patejdlom, ale skôr ako sa dostal k slovu vašo patejdl, tak tú pesničku spieval s Robom Grigorovom dôkazový materiál ešte aj zo skupinou Fermata je možné nájsť na spomienkovom projekte s názvom Nevydané, respektíve Nevýdané Rarity a takou celkom príjemnou spomienkou, môže byť aj nahrávka, ktorá je premiérovo v Rebríčku dnes 16, stále už solovka kamaríky Gombitovej, Korzo, chlapčenských myšlienok. Týždeň jasná, vždy sa škriabeme na vrchol toho, ktorého rebríčka Dnes 398. v poradí. Máme za sebou už aj prvých 5 postupujúcich. Z 20. priečky sme počúvali nahrávku Šel sem svietem, interpretom predovšetkým Rudolf Hrušínský. 19 je Nič krajšieho nepoznám, Melánie Oláriovej. 18 má dívka N. Pavla Bobka. Daruj mi jednu noc Roba Grigorova, to je 17. a 16. korzo chlapčenských myšlienok Mariky Gombitovej. To sú tí, ktorí sa majú možnosť uchádzať o podporu, ale myslíme teraz tu <laughs> v prípade hlasovania. Na úrad práce neposielame, to musia vybaviť iní. No a máme tu samozrejme aj možnosť sa obzerať cez kalendár za mnohými interpretmi, autormi. V tomto prípade teda pôjde o 3. až 9. aprílový deň, rok 1940. V prípade toho najvzdialenejšieho termínu je pre nás ako prvý smerodatný Pavel Šrut, ten sa stal textárom, už nie je medzi nami od apríla 2018, 20. uplynie tých 8 rokov. Giorgio Babulic, ako súčasť kapely Gladiator, ten si pripomenul 50., prvé narodeniny no a pred šiestimi rokmi nás opustil Zdeno Sychra. Majiteľ úžasného hlasu ročník 1936 nedožitá sa pripomínala 12. marca 4. apríla v roku 1935 sa narodila legenda tramskej pesničkovej tvorby Vabiry vola ten zomrel vo februári 1995. Úžasný vokál do kapely Rangers priniesol Honza Vančura. Ročník 1947, od neho o 4 roky mladšia bola sopka domácej hudobnej scény Jana Robová. Žiaľ, tá sobka dochrlila všetko, čo mala v auguste pred 30 rokmi. No a sedemdesiatnikom sa stal v tento deň Martin Karvaš hlavne ako klávesák, prešiel viacerými formáciami, či už to bol limit Mekyho šbirku v 82. Keď nahrávali spoločne Mekyho sezónne lásky, nasledovala skupina Banket s Rišom Millerom a potom aj tri albumy so skupinou Elán mal možnosť vytvoriť aj, aj si zaspieval. Labute zo Štrkovca napríklad, 6. apríla sme spomínali na Tatianu Hubinsku. uplynulo 27 rokov od jej odchodu. Bola ročníkom 1944. Pokiaľ ide o sedmičku, v roku 1932 sa narodil Peter Rada, opäť možno zaradiť do sekcie textárov v apríli 25. To už bude 19 rokov od jeho odchodu. Potom tam máme tri krížiky. 13 rokov je to, čo nás opustil Standa Hranický. Známy bol svojim pôsobením v kapele Citron, predovšetkým ročník 1951, 75. nedožité si pripomenieme, 6. júna. Pred 7 rokmi zomrel Jan Václavík, bol lídrom kapely Golem z prievodnej formácie, predovšetkým Josefa Laufra, ale zaspievali si s Golemom aj iní, Petra Janu alebo Karel Černoch. František Rebíček, ten zomrel pred 5 rokmi, práve 7. apríla, ročník 1931, 95. výročie, budeme si pripomínať v máji 10., bol textárom tiež, no a z jeho pera možno C, zbírá C, kolu, pijeme kolu, to sú piesne Michala Davida, s ktorým mal možnosť dosť často spolupracovať. Z pohľadu premiéry Včerajšok 8. aprílová tá sa spája aj s Vlastom Burianom kráľom komikov ktorý si z času na čas aj zaspieval to neznáte hadimršku bol ročníkom 1891 u nás častejšie prezentovaní sú iní napríklad Ježi Kaleš ako súčasť kapely Rangers ročník 1944 predovšetký muzikant ale aj autorsky sa mal možnosť spolupodielať na niektorých pesničkách. Pokiaľ ide o Danu Vlkovú, to sme si už pripomenuli, tá je ročníkom 1950, od nej o 5 rokov mladší Igor Pavelica, líder kapely Belasí, došla aj na nedožitú 60 Ivety Bartošovej a od nej o 3 roky mladší je Viktor Porkrystl, súčasť skupiny Kamelot s Romanom Horkým. Dnešok tam jasný narodeninový oslávenec číslo 1, to je Petrnať, ročník 1959. No a čo sa týka odchodov, Dušan Ružička, ten bol narodený v júli 1944. Žiaľ tej 60-ky sa nedožil, pretože zomrel práve v 2004. 9. apríla a opäť rokov neskôr našli bez známok života v byte v ktorom sa nachádzal Arno Štapátka. Ešte dnes toto meno spomenuté bude. A pokiaľ ide o osobu a osobnosť, ktorú si pripomenieme, tak tá spomenutá nebola, ale mám pocit, že toto životné jubileum, ktoré si dovolila spojiť aj so slávnostným okamihom, životným krokom, zvaným Sobáš, tak to asi málo kto prehliadol, pokiaľ sleduje média. Hanka Zaniáková, rodáčka z Otlovic, príkladne pripomína si 60. narodeniny, 7. apríl 1966 sa písal, keď uzrela svetlo tohto sveta a stala sa neskôr výraznou speváčkou aj herečkou, producentkou, jednou z osobností svojho času ešte československej populárnej hudby. A ona sa k tomu Slovensku dosť často hlási. Mám pocit, že odsino mal slovenské korenie. No a jej schopnosť pohybovať sa medzi popom, rokom, muzikálom, šanzónom, tá je úžasná. Začínala viac ako popová speváčka s Petrom Hanigom, ale potom došlo aj na projekty skupiny Arakain, takže veľká rockerka sa z nej stala a z času na čas došlo aj k príležitostným návratom aspoň takým malým koncertíkom, ale spolupráca s Ondřiom Soukupom, Gabrielou Osvaldovou, keď sa dali dohromady v tom 92. roku a ponúkli album Mizariel, tak toto bola cesta, ktorou sa potom rozhodla ísť a pribúdali aj ďalšie projekty. Láska je láska, hviezdy ako hviezdy a pesničky typu Most přes minulost, Trouba, Si pán stala sa zkrátka súčasťou českej hudobnej scény už neodmysliteľne dnes, keďže tých 21 zlatých slávikov českých od roku 1996, ktoré jej pribudli na konto, tak to je tiež niečo neprehľadnutelné. No a albumy typu Ideální žena, Bang Bang, Recitál, Hana obyčejná holka to by sme mohli spomenúť to najčerstvejšie ale návratovo samozrejme sa budeme obzerať do tej druhej polovičky minulého storočia lebo tam siahame a dnes to bude všetko reprezentovať pesnička, ktorá je tiež v podstate takým obzerajím sa späť do dôb takého nevybúrenej mladosti a tá spolupráca s Gabinou Osvaldovou na albume Hviezdy ako hviezdy bola úžasná predovšetkým pesnička Trouba sa stala takou aj klipovo výrazne podporenou nahrávkou, ale dá sa celkom v pohode vrátiť aj k iným úsmevným momentom. Napríklad aj vďaka pesničke s názvom žiadny party. Mm. 6. krížik na konte tejto dámy, tiež opäť niečo z neuveriteľných Stala sa symbolom domácej hudobnej scény ostatných troch desať ročí. Predovšetkým tá kariéra výnimočná nielen dlžkou, ale hlavne stabilitou a schopnosťou neustále sa vyvíjať. Zostáva autentickou, oslovuje rôzne generácie poslucháčov a je považovaná za jednu z mála domácich interpretiek, ktorej je okamžite rozpoznateľný a nezameniteľný. V mnohých nahrávkach prináša charizmu a charizmatická je aj pri osobných stretnutiach, mal som niekoľko možností a musím povedať, že v zákulisi je to rovnako človek ktorý žiary a ide z jej strany neuveriteľná dobrota nikdy som nechaz stihol nahnevanú, alebo že by prskala na niekoho vo svojej blízkosti a aj po oslovení bola hneď ústretová, nechto bolo za akýchkoľvek okolností v Brusne napríklad počas plesu bolo možné sa pohybovať v zákulisi. A napriek tomu, že tam bola celkom slušná záplava ľudí, tak si našla čas a vznikol z toho celkom zaujímavý aj rozhovor. Môže byť, že niekedy povytiahneme z archívu a pozrieme sa aj týmto smerom. Dnes len nesúťažne, Lucie Bila nie je aktuálne súčasťou našej ponuky. Už sme tu mali niekoľko pesničiek. 10 ich odznelo, zatiaľ z toho nie je nejaká extra bilancia, pretože dohromady je to 15 umiestnení a tým najúspešnejším titulom zostávajú teda tie neposlušné tenisky, ktoré boli aj bronzové v 150. 3. kole a celkovo 9 týždňov, čiže z tých 15. Najčastejšie práve táto nahrávka v našom rebríčku. Keďže o 2 týždne budeme spomínať na interpretov, ktorí sa v ňom objavili aspoň stokrát, tak je jasné, že Lucie Bílá tam figurovať nebude. No a nebude už ani v tých nasledujúcich minútach, pretože zase sa utočíme za tými, ktorí momentálne bodujú a priestor dostane napríklad aj taký Karel Černoch, ktorý ale na to nebude sám, pretože má vo svojej blízkosti dámu, ktorá púta pozornosti ešte podstatne dlhšie ako samotná Lucie Bílá. Hlavnou postavou pesničky z 15. miesta je Mona Líza. I don't V rovne vždycky svoj úsměr má Čili spomienkovo aj na začiatok 16. storočia, keď Líza Gerardini, manželka florenského obchodníka Francesca di Bartolomeo di Zanobi del Giocondo, oblečená v súdobej florenskej módy, na pozadí pahorka tej krajiny sa objavila na obraze a odvtedy púta pozornosť, už bolo potrebné dať jej za sklo, lebo našli sa aj takí, ktorí ju nielenže chceli slinami, ale aj nejakou kyselinou, tak aby takýto obraz neskončil v nenávratne, tak sa treba nastaviť. No a pesničkovo sa to podarilo zväčšiť aj nezabudnutelnému Karlovi Černochovi, ktorého hlas je úžasný aj v takýchto svižnejších tituloch, ale úžasný aj v tých kantilénach, kde dokázal rozprestrieť tzv. krídla. A vznášal sa spôsobom, aký nezvládne množstvo interpretov. No, obraz Leonarda Da Vinciho teda aj pesničkovo zväčšnený a nie je to jediný príklad pesničieho Monelíze by sme našli viacero. Napríklad aj v spevníku Lenky Filipovej a potom je tu aj kapela Monalíza z prievodné teleso Mirky Brezovské, ale tento produkt si ešte na chvíľočku dovolíme pozdržať v zákulisí, pretože na nás čaká ešte niekoľko nahrávok, než sa k nej dopracujeme, k tejto kapele, ale máme tu samozrejme aj pohľad tradičný do kalendára s dátumom tentoraz 9. apríl, mal by to byť 99. deň roku 2026, takže už čo skoro 100. 266 dní ešte pred nami, no a dnes oslavujú všetky milenky, teraz myslíme tie, ktoré to majú v skrstnom mene. Co sa im pekne povie. Inak je to Milena samozrejme. Majiteľka mena slovanského pôvodu vyskytuje sa aj u nás pomenej. Významovo ide o milú a milovanú. Keby sme to veľké M zamenili za malé M a keby takéto osoby vedeli niečo vyžarovať, nejaké napríklad oranžové svetlo, to by bolo oranžovej na Slovensku celkom dosť a nielen na Slovensku. V Českej republike mení oslávenec tým je Dušan, meno má srbský pôvod. Všeobecne sa usudzuje, že je to skrátená podoba mena Duchoslavu. Objavilo sa už aj v 13. storočí, aj keď teda Duchoslav ako taký bol doložený oveľa neskôr. Základom je buď duch alebo duša, ale môže byť, aj dých. A medzi týmito tromi slovami je samozrejme rozdiel, ale meno je, verím, že príjemné pre všetkých, ktorí sa s osobami takto označenými stretávajú. Ten, kto má dušu, tak ten môže po tomto svete vykonávať celkom dosť dobrá. Veľa duší nám chýba. Stále viac a viac, keď sa človek obzerá. Obzrieme sa aj do minulosti, čo sa týka udalosti a jednotlivcov, ale budeme sa samozrejme obzerať hlavne za tými, ktorí sú súčasťou našej ponuky. No a v tejto chvíli to bude ďalšia výrazná duša, ktorú tu máme už niekoľko týždňov s pesničkou, toho nasledujúcou si opäť trošku pohoršila ale iba o jedno miesto a vracia sa po dvoch týždňoch na 14. pozíciu na priečku, ktorú okupovala aj pred tými dvomi týždňami Hajdianku s pesničkou, když se načančám V tom mě právě babí, nic mě netíží, jen si prohlížím všechny šperky, co mám, tak svět mi radosti chystá, a v krámplecích si stách, když se na čančám, se na čančám, když se na čančám čan o drahých kobec. Podivné špeciál, to mi zkrátka sluší. Hostov príjímam, len sa zaujímam, čo si dám. A s rukama tleskám. Som roztomilá a hezká, keď všech zemnej, že na sebe dbá. Janku a Karla Černocha napríklad, aj keď Heidi sa tam fyzicky neobjavila v rozprávkovom príbehu Tož takhle svadba princi ale Karel Černoch ten si tam zahral aj s Mirkom Vladikom a napríklad Jarmilou Švehlovou 70, sedemdesiatku sme si pripominuli práve v čase keď sme pesničku vo februári do našej podnuky zaraďovali a to bola dáma, ktorá stvárnila jednu z tých uchádzačiek o ruku princa v toto prípade trošku opačne, ale aspoň taký predchodca televíznych show typu Mama o Žeňma, už fungoval aj v tých 80 -tých rokoch v takejto rozprávkovej verzii, samotná Jarmila Švehlová tá asi už mala možnosť prejsť aj inými projektami. Už počas štúdí na konzervatóriu sa objavila v rozprávkach typu Panenka z Vltavské túne alebo o Línem Honzovi respektíve Pavý král. V roku 1980 jej popularitu priniesla úloha Michaele Pláteníkovej. Seriáli okres na severe môže byť, že mnohí si vedia vybaviť. Sú druha Pláteníka, ktorý všetko vybavil a všade bol a všetko videl a v takomto období seriály tohto typu neprekvapovali, ale asi najčastejšie si je možné vybaviť ako babetku v rozprávke, což takhle Svadba prince a z tých ďalších úloh Kátia zo seriálu Náhrdelník, alebo Mamina Jakuba v komédii Mach Šebestová kouzelné sluchátko pričom titulnú úlohu Macha tam stvárnil jej syn, Robert Hajek ročník 1992. No a nezabudnuteľnou bola aj úloha dospelej vierky, ktorá svojim hlasom sprevádzala seriál Vlak detstva a nadeje. Bola tou rozprávačkou v tomto seriáli. Mám pocit, že Helena Ružičková sa tam výrazne teda mala možnosť prejaviť. A aj keď teda je to o tom, že ten hlas sme si veľmi často vedeli vybaviť hlavne vďaka obrazu a tvári, tak aj dubbingová činnosť z jej strany bola neprehliadnutelná, takže Ornella Mutti alebo Catherine Deneuve, to sú tiež dámy, ktorým svoj mala možnosť prepožičať a neskôr spolupracovala aj s divadlom Radka Brzo Bohatého, alebo s hudobným divadlom Karlín, to sú také základné body, Počas tej 70 rokov trvajúcej životnej cesty Jarmily Švehlovej, ktorú sme si aspoň takto mali možnosť opätovne pripomenúť, pesničkou zo 14. pozície, avizoval som 4 úspešné novinky, už v tejto chvíli dáme priestor tej najúspešnejšej z kola predchádzajúceho. Zostali ešte dve skladby, takže bude jasné, ktorá sa z noviniek minulého kola definitívne ocitla pod Čiarou. A to preto, lebo na 13. pozícii je so skladbou Rock'n'Roller skupina Katapult. Pod lehoučkej a najít si v něm svoje místo. Není už žádný med, že starosti bych mohl mít. bych něco nevymyslel a to nejlepěji hned. Rozhlížel jsem se po světě, co jako by to mělo být. Skutečně jsem začal trochu větší starosti mít. Kde se třídy Jsme začali hrát rok, aby bylo jasný vše. a Olda Ríha mal možnosť prezentovať aj na iných singloch tejto doby Inzeráda modrý z nebe z roku 1987 to bolo to, čo predchádzalo vydaniu pesničky, ktorú sme dopočúvali sprevádzala skladbu 13. komnata žiaľ, bolo to teda aj obdobie odchodu toho definitívneho svojho času Bubeníka skupiny Katapult, Jardu Kadleca ktorý zomrel práve v roku 1987, krátko po tom, čo katapult opustil, ale stroj pokračoval ďalej. Ono v prípade katapultu najčastejšie sa odchádzalo, čo sa týka Bubeníkov, a nielen v prípade tejto formácie, to či sa pozrie na Olympik. tamto žialko silo tiež na tomto poste a minulosťou sú už príbehy, či už Jeníka Pacáka, Petra Hejduka, alebo Milana Peroutku, Rizikové povolanie byť bubeníkom, ale sú aj formácie, kde to kosí za klávesami a za inými hudobnými nástrojami, lebo život aj toto prináša. A priniesol aj udalosti, ktoré nám vyplávali na povrch práve 9. apríla, keď vo Francúzsku napríklad v Paríži otvorili prvú výstavu Akadémie maliarstva a sochárstva ešte v roku 1667. A o ďalších 15 rokov neskôr e, francúzsky cestovateľ René Robert Ritier de la Salle obsadil pre francúzsko územie v oblasti Delty Mississippi na americkom kontinente a pomenovalo sa to Louisiana. V 1747 bola vykonaná posledná poprava s ťatím v Británii, aspoň teda oficiálne. Popraveným bol Grove Simon Fraser, údajne teda za veľe zradu pri vtedajšom povstaní. Pokiaľ ide o 19. storočie, tak v Británii sa udeli aj pozitívnejšie veci. V Londýne v roku 1838 otvorili budovu Národnej galérie. No a Americký kongres v 1866. Také výročie schválil zákon o občianských právach ktorý priznal všetkým v Spojených štátoch narodeným osobám občianské práva. Malo to len jednu výnimku a to sa týkalo tých, ktorí tam žili už veľmi dávno, čiže Indiánov a dodnes môže byť, že majú aj svoje rezervácie, pretože v Spojených štátoch sa aj takto zvykne nakladať s mnohými, a by len tam. No, rezervácia, tá sa bude týkať aj nasledujúceho umiestnenia, ale v tom dobrom slova zmysle, pretože si ho pre seba rezervovali tri dámy, ktoré zastrešuje názov Bezinky a máme ich dnes na priečke číslo 12, o dve miesta horšie ako v kole predchádzajúcom, ale stále s istou pesničkou Trojský kúň. Dal do týchto dám aké bojovníčky sú z nich pretože takto dlho nám v rebríčku ešte nefigurovali ani dohromady s predchádzajúcimi nahrávkami a to ich už bolo sedem ale rebríček videli len tri a dokopy 5krát, teraz je to desiaté umiestnenie so skladbou Trojský kúň pred jedenástou priečkou pohľad do 20. storočia, ten 9. apríl ten sa dá aj s udalosťou z Kanady a rokom 1917, predovšetkým v provincii Quebec, čiže vo frankofónnej časti Kanady, je to sviatok, ktorým si obyvateľia pripomínajú kanadské obete prvej svetovej vojny. 9. apríl vybrali preto, že práve v tento deň, v tom spomínanom roku, to bol vtedy veľkonočný pondelok, kanadské zbory podnikli útok na nemecké pozície, na vyvýšení nevýmy vo Francúzsku a počas dvojdňovej bitky tam zahynulo takmer 3600 kanadských vojakov a 7000 bolo zranených. Turecké národné zhromaždenie schváľovalo zmenu ústavy, je to 98 rokov, vynechali článok o Islame ako štátnom náboženstve Turecka japonskí letci dvaja, istý Masáky Jinuma a Kenji Tsukagoshi v roku 1937 zdolali trasu tokio Londýn, z Japonska do Spojeného kráľovstva, v tom čase za rekordný čas, 94 hodín, 18 minút, skúste to dať na bicykli. Druhá svetová vojna, rok 1940, výraznou hlavne um, bitka, nemecké vojenské jednotky bez vyhlásenia vojny zautočili vtedy na Norsko a Dánsko, išlo o legendami opradenú bitku o Narvik. Na Filipínach v 42. kapitulovali americké jednotky, Vtedy sa vzdalo 75 tisíc amerických vojakov Japoncom, čo by za to svet dal dnes. A tá druhá polovička 20. storočia, to ešte bude čas. Je tam toho dosť a určite aj príjemnejšie informácie, aj keď nie všetky tá druhá polovička, čo sa týka príjemných vecí, tak to máme hlavne v pesničkách a snáď sa dá medzi to zaradiť, aj napriek šiestim miestam, ktoré sa týkajú poklesu, pesničku, ktorú máme teraz pripravenú, dueto, máme ich ten teraz celkom dosť, jedno zo 60 rokov, nesie názov, to sa nikdo nedoví a tam už je jasné, že za speváckými mikrofony stoja Helena vondráčkova a Valdemar Matuška. Kam si včera šel tak To by nikdo neuhá, na to môžu hlavu dát. Jen já, já znám, za kým, kým som pošel, a kam. Kde si včera byl a z kým? kvítku medový to se nikdo nedoví Kdo své kroky přidal k tvým Tej se hvězdy nad hlavou já mám paměť tě s kým se súbil Ty trní kde si včera bol sní. Už tam. Si známy tisíckrát, Komu šeptáš, rád tě má To ví, je noc dozněla A tak lípky nedělá. A proč se dnes červená To by nikdo neuhá Na to môžu Tebe. Sú tajomstvá večné, toto možno zaradiť medzi ne. To se nikdo nedoví. Ty môj kvítku medový. 11. miesto Helena Vondráčková, Valdemar Matuška, 12. trojský kúň a kapela Bezinky, katapult, titul Rock and roller, to je 13. 14. když sa načančám, Heidiankú a 15. Kou čerstvá Mona Líza v podaní Karla Černocha. To sú tí, ktorí patria tiež medzi postupujúcich. Nie všetkým sa zadarilo. Nasledujúcich 5 príkladov bude dôkazom, že musíme niekomu aj mávať na rozlúčku. začneme interpretom, ktorý bol jasný už pred 7 dňami, že sa ocitne v tejto zóne a dostal sa tiež medzi 9 interpretov, ktorým sa minimálne 9 krát podarilo byť v 15 týždňov s jednou pesničkou viac toho má na konte skupina Elán, Pašek Meckář, Karol Duchoň, Marta Kubišova a Mekýž Birka a rovnako deviatku Karel Gott, Marika Gombitová, Eva Kostolányová a počnúc teda minulým týždňom aj aktuálne narodení Oslávenec. Z hodou okolností to teda vychádza práve na deň, keď si pripomína 67. -ku. Peter Nať, ktorý nám tu robil spoločnosť vďaka skladbe Až sa znova narodím. Až sa znova narodím Už vybral som si sám Jednokrásne Určite sa narodí ešte do našej ponuky s touto pesničkou najvyššie bronzový v 385. kole, inak zvyčajne 13., 14., 15. a dnes pozícia číslo 25. Nič sa nedalo robiť, ale vyprevádzajú ho interpreti, ktorí až taký výrazný zase neboli, aspoň nie s tými pesničkami, ktoré sme mali aktuálne v ponuke. Svoj tieň napríklad neprekročil a aktuálne 24., s nahrávkou Teď nebo nikdy Jakub Smolík. Teď nebo nikdy půjdu za ní, bavit se budem do svítání. Proč být sám, když se ve dvou svět tak změní? No, pročo být sám? A nie je to len o dvojici, o viacerý interpreti. Petr nať aktuálně odchádza hnědě dvakrát. Stálo se aj vďaka tomu, že tu mal ještě jeden Opevok, ale nie ním interpretovaný. Išlo o pesničku Ivety Bartošovej, takže darček nedožitým 60 nám sa veľmi nevydaril. Chuanita končí 23. Slovenská scéna bude mať stratu aj v prípade pesničky z 22. miesta pred týždňom 16. Dnes pod Čiarou nahrávka Mám rád tento kraj a sňovaj Karol Konárik. a ja sa toto nedočká. A vyzoval som 4 úspešné novinky, takže jedna jediná musí zostať pod čiarou a už v podstate je to jasné, keďže všetky 4 postupujúce sme si pripomenuli, tak jediný, kto zostal to je Arnošt Pátek. Tento raz už nenadviazal na úspech predchádzajúcich dvoch pesničiek. Chcel som víc, je zakoukaná dohromady 15 týždňov v Rebríčku. Teraz hneď pri vstupe Dostal stopku s nahrávkou nazvanou Tomi Nedelej, čo je aj odkaz pre prípadného podporujúceho. Už mi to nedelej. No, tak niekedy sa tie želenia jednoducho splniť nepodarilo a už je teda mimo našu ponuku na istý čas, lebo ešte máme aj z jeho strany čo povytiahnuť, ale aktuálne to jednoducho na rebríček nestačilo. A zostávajú iný. aj slečná, ktorú si pripomíname v skladbičke s názvom Hviezdička, Ingrid Bauerová, už bola šiesta, už bola jedenásta, už bola devetnásta a dnes je to polepšenie na priečku číslo 10 aj s pesničkou s názvom Hviezdička. našej ponuky. Pozícia číslo 10 a poďme sa teda pozrieť aj my do sveta opäť, pokiaľ ide 9. aprílový deň. Ešte máme čo to pospomínať, hlavne tá druhá polovička 20. storočia, ktorá je hlavnou náplňou vykupávok ako takých aj v tom 390. V 8. kole, hlavne po tej hudobnej stránke, ale čo sa týka udalostí, tak je to opäť pestré. Keď v roku 1951 vstúpil do histórie chirurg Jan Bedrná na čerstvo otvorenej vojenskej lekárskej akadémii v Hradci Královom, totiž to uskutočnil prvú úspešnú operáciu Chlopne a v tomto okamihu sa zrodila česká kardiochirurgia. aspoň takto sa to spája práve s 9. aprílom. V roku 1959, v deň, keď sa teda narodil Peter Nať, tak sa skončil aj výber amerických astronautov pre prvé pilotované lety do vesmíru. K naplneniu programu Mercury vybrali sedem mužov, z nich ako prvý letel do kozmu Alan Shepard, stalo sa v máji 61 len mesiac po odlete Júria Gagarina, v januári 71 sa Shepard stal piatým človekom, ktorý sa prechádzal po mesačnú povrchu, oficiálne teda. Postupne sa zúčastnilo niektorej americkej vesmírnej misie všetkých sedem pilotov, niektorí aj viackrát. Virgil Grissom zahynul pri požiarii Apollo 1 v januári 67, z celej sedmičky najdlhšie žil John Glenn. Zomrel 8. decembra pred desiatimi rokmi v 1960. Národné zhromaždenie Československej, vtedy Socialistickej republiky, schválilo 9. apríla územnú reorganizáciu Československa a nové volebné zákony. Vzniklo vtedy 10 krajov, 8 okresov, z toho na Slovensku nám vystačili len 3 kraje. Legendárne západoslovenský, stredoslovenský a východoslovenský. Mali sme 33 okresov. Dnes... Krmíme množstvo ľudí posadených na týchto miestach a aj tak nestíhajú. Sami, keby sme tam sedeli, možno by sme tiež nestíhali. V 63. na slávnostnom zhromaždení v Bielom dome udelil 35. americký prezident John Fitzgerald Kennedy britskému premiérovi Winston, Winstonovi Churchillovi čestné občianstvo Spojených štátov za jeho zásluhy v druhej svetovej vojne. Spojené štáty a vtedyjší sovietský zväz pred 50 rokmi uzavreli tiež nejakú tú dohodu, koľkože ich už bolo, o mierovom využití výsledkov podzemných jadrových skúšok. V Španielsku bola po 40-ročnom zákaze v roku 1977 opäť povolená činnosť komunistickej strany. V 87 sa v Československu vlajočkovalo a boli tu veľké nádeje, pretože nás navštívil Michael Gorbačov, najvyšší sovietský predstaviteľ, bol vítaný daumy občanov, Spontánne ľudia si s jeho návštevou spájali nádeje na obrodu spoločnosti po vzoru ruskej perestrojky, ale veľmi to vzorné nebolo na týchto miestach. Ale zase v 89. sa v Gruzínsku vytešovali a 9. apríli je pre nich štátny sviatok, tzv. Deň Národnej jednoty, pretože sa rozhodli pre samostatnosť a nezávislosť, deklarovali v 91. práve od Sovietského zväzu. 98. bol ale o miernej skaze pretože viac ako 100 moslimských pútnikov zahynulo počas paniky, ktorá vypukla v posledný deň každoročnej moslimskej púte v Sáudskej Arábii, no a ukončíme to pohľadom do roku 1999. V Politici v niektorých krajinách sveta to majú podstatne zložitejšie ako u nás a tí naši si to až tak neuvedomujú. Povolanie môže byť aj nebezpečné, predsvedčili sa o tom mnohí na vlastnej koži a ich politické účinkovanie, ich stálo aj to najcenejšie. Príkladom môže byť plukovník Ibrahim Baré Majnasára, ktorý s využitím armády prevzal moc v západo krajine Niger pred 30 rokmi, začiatkom 96. Zvýťazil síce v prezidentských voľbách, ktoré sa konali v júli toho roku, ale jeho rivali ich označili za zmanipulované Vojenský režim sa skončil toho 9. apríla 1999, keď ho zastrelili na letisku v hlavnom meste. Stalo sa tak vo chvíli, keď chcel nastúpiť do vrtulníka. S najväčšou pravdepodobnosťou bol na úteku z krajiny pred narastajúcou nespokojnosťou. S vyšetrovaním vraždy sa začalo až v júni a po troch mesiacoch sa skončilo amnestiou. Aj takéto veci sa objavujú v historických kalendároch no by bolo najlepšie ak by sa bežný obyvateľ nemusel ponížiť takto lenže to by pre zmenu druhá strana zase nemala mať hlavu niekde nad oblakmi a u nás sú povýšení už aj tým že sú na hradnom kopci mnohí a už takto si myslia že majú vyššiu úroveň no kto vie aký by bol ten svet keby sme to nemali takto postavené a za čo by stál pobyt v tomto priestore, čo je taký nemotorný pokus o mostík, ale našťastie toto nebude potrebné užívať a prechádzať sa po takýchto stavbách, lebo by sa vám to mohlo pod nohami minimálne rozkolísať, nie to ešte popadať, ale prestaňme sa strašiť, po rokoch poďme si radšej pripomenúť niečo príjemnejšie a toto bude posun smerom hore o 11 priečok, dve pesničky sú takto postihnuté v dobrom slova zmysle, čo sú najvýraznejšie posuny smerom hore a keďže je to priečka číslo 9 v minulom kole bola zákonite na 20. mieste táto nahrávka tesne nad Čiarou a s ňou aj Milan Černohous Zač by ten sviet stál? To je titul, ktorý na nás teraz čaká Přád ti mám, slova nejsou nic. Nač zlatý rám přines chtěl jsem víc. Pověc lásko má, by ten svět stál, když úsměv tvůj pouze dnes bych řál. Já dobře víc, Beršem má se přát chtiej správný rým a básní akorát povies lásko má zač by ten svět stál když úsměv tvúj pouze dnes vykřál ať srdci má Niehu v lídnosti, ty sama znáš, jak je správne žiť. Pobies a skoma, sač by ten svet stal. Keď smiev tvoj, pouze dnes by žal. Prvý boženský, ale a slovom slým, zdoruj sa všetkých sil. Povie sa skoma, za špytem svet stál. Zasní nápěch můj ať slůvka zvou Nechoď, počkej, stůj Pověz lásko má Zač by ten svět stál Když úsměv tvůj Pouze dnes bych řád Co má Slova nejsou nic, tak zatýrám, mi dnes chcel som nič. má, začpiš ti mocť, keď na úspech nikdy nie je neskoro, aj keď je to len v úvodzovkách deviata pozícia pre Milana Čarnohouza je to Najvýraznejší posun dopredu, pretože bol dvakrát desiatý už s touto nahrávkou, ale na deviatom mieste nám ešte nefiguroval, takže pre dnešok tiež jedno krásne, možno bezvýznamné plus, čo sa týka rebríčka, čo sa týka udalostí, no čo nám prinásla, priniesla aktuálna doba do historického kalendára, roky 2003 až 2018. Začneme svetovým policajtom americké jednotky. V 2003. porazili irátskú armádu a prevzali kontrolu nad prevažnou časťou hlavného mesta Iraku, Bagdadu. Na Slovensku sa plesalo, pretože Európsky parlament schválil v Štrasburgu prijatie Slovenskej republiky a ďalších deviatich krajín do Európskej únie. Za vstup hlasovalo vtedy 521 poslancov Proti sa vyslovilo 21 a 25 sa hlasovania zdržalo. Vstupovali sme do zväzku, ktorému sme verili, že môže byť prínosom, ale nie vždy sa dostanete medzi tých, ktorí vám slubujú rovnoprávnosť, ale nikdy sa k nej nemáte šancu priblížiť, lebo ste zvyknutí jesť iné výrobky, než aké sa ponúkajú v tej časti Európskej únie, ku ktorej sme boli pripojení. To je len jeden z príkladov. Národná rada Slovenskej republiky vtedy aj schválila zákon, na základe ktorého vzniklo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ale zvyčajne tu máme skôr ľudské povinnosti a práva iba niektorí. Bolo to aj osobáši v roku 2005, britský následník trónu vtedy bol následníkom trónu princ Charles sa oženil s Kamilou, s Kamilou Parker Bowlesovou smutné sa je obzerať občas aj do niektorých letopočtov tak ako o 15 rokov v čase späť do Holandska keď 6 ľudí zahynulo potom ako ozbrojený muž začal v nákupnom stredisku okolo seba strieľať z automatickej zbrane idete si nakúpiť a nakoniec sa už domov nevrátite. Páchateľ napokon spáchal samovraždu, ak mal takýto plán aj na začiatku, mohol začať práve týmto spôsobom. No a rok 2018, opäť sa upriamila pozornosť k našim južným susedom, tak ako aj aktuálne. Tiež sa tam voľby majú konať, vtedy ich vyhrala strana Fides premiéra Viktora Orbána, pričom v parlamente ...si udržala dvojtretinovú ústavnú väčšinu. Dnes je to na vážkach, lebo to nemusí byť len o maďarskom voličovi. Tlaky sú zo všetkých svetových strán, lebo Maďarsko nie je až takým poslušným, ako by sa možno aj žiadalo. No a niektorí sú raz hore, raz dole, môže byť, že jedného dňa to aj tam... S touto vládnou stranou pôjde od 10. k 5. Čo sa týka pesničky, ktorá nám pred týždňom vládla a našou v úvodzovkách premiérkou bola Maruška Rotrova, tak toto kráľovanie sa opäť preruší a už ani veľa možností tu nebude, dokonca len jedna jediná, pretože marketka je ako dvojnásobná šampiónka síce dnes na priečke číslo 8, ale v rebričku po 14. krát, takže je tu posledná možnosť podpory aj tejto nahrávky. Na žúrku. Po 187. krát dnes Maria Rotrova v rebríčku, po 14. krát s touto nahrávkou. Pokiaľ ide o spieváčky, tak je najčastejšie umiestňovanou interprétkou, tou druhou Marika Gombitová, 3 Marta Kubišová. No a po 9. krát jej hrozí to najpríjemnejšie, že sa ocitne aj po 15 kolách, stále ešte v našej 20. -tke. Dokázala to už s takými nahrávkami ako Lásko, Řeka Lásky, Lásko voníš deštem, Ten vús už jel, Co mám, to dám, to mám tak ráda, štiestí a predchádzajúcou súťažnou skladbou bola nahrávka. Měli sme sa potkať dřív, ktorú sme vyprevádzali ešte v oktobri minulého roka. No a je tu teda možnosť pridať k tomu aj markétku, ktorá je tu po 14. krát. Takže záverečný týždeň, ktorý strávia, uvidí sa, či ne, ešte budeme hovoriť potom aj v kole 401, lebo 400 bude spomienkovou na predchádzajúce e, súťažné obdobia a budeme si pripomínať práve tých, ktorí sa nám aspoň stokrát umiestnili v doterajších rebríčkoch, takže 25 interpretov sa dostane opätovne pod drobnohľad. Teraz to bude o osobách, ktoré si možno pripomínať cez historické kalendáre. Máme tu výročie 120, nie, 220, tak, lebo bol ročníkom 1806. A to britský staviteľ párnych ľudí, projektant aj železničných mostov Isambard Kingdom Brunel, ktorý sa dostal dosť vysoko aj vďaka ankete 100 najväčších Britov v roku 2002, a vtedy skončil za Winstonom Churchillom hneď na druhom mieste. Bronzovou bola princezna Diana a v elitnej desiatke ešte Charles Darwin, William Shakespeare, Sir Isaac Newton, kráľovná Alžbeta I, John Lennon, Horatio Nelson alebo Oliver Cromwell. Lastaborian, kráľ komikov, častokrát takto titulovaný, rodák z Liberca, ten sa narodil v roku 1891 no a dostal sa hlavne teda tým hercom či už divadelným alebo filmovým bol aj režisérom, spevákom riaditeľom, športovcom majiteľom dostihovej stajne aj jazcom na koňoch, podnikateľom, filmovým hercom nemej aj zvukovej éry mecenášom, spisovateľom imitátorom a vďaka mimoriadnej kombinácii talentu, ambícií a živeľnosti sa vypracoval na hviezdu svojho času československého filmu, divadla aj rozhlasu a bol jedným z najpopulárnejších hercov a celebrít Prvej republiky. Po druhej svetovej vojne no, bola tam aj nejaká klebeta o kolaborácii a to fatálne poznamenalo jeho postavenie aj kariéru a obľúbenosť utrpela síce len dočasne, ale ona trvá totiž to dodnes, ale malo to svoje momenty veľmi náročné napokon víťazstvo v ankete Českej televízie o kráľa komikov hovorí teda jasnou rečou že sa vrátil do popredia ďalšiu postavu ktorú možno povytiahnuť asi to málo komu niečo povie hlavne ženám, nám Gregory Goodwick, Goodwin Pinkus to bol americký endokrinolog, biolog a fyziolog, narodený v roku 1903 a stal sa vynálezcom antikoncepčných piluliek. Máme tu aj vydavateľa a zakladateľa pánskeho časopisu Playboy, Huga Hefnera. Je to 100 rokov od jeho narodenia, no a čoskoro sa k storočnici priblíži aj ďalšie významné meno z hereckého sveta, dnes sa totiž to môže spomínať aj na ďalšiu legendu, aj humorných filmových titulov. Jean-Paul Belmondo, ktože by sa s týmto menom nestretol, narodil sa 9. apríla roku 1933. Tu svoju kariéru odštartoval vo filmoch typu Na konci s dychom, žena je žena a bláznivý Petríček. Tie komediálne a kaskadérske schopnosti uplatnil aj v tituloch Kartuš Manželia z roku 2, alebo v paródiách na dobrodružné filmy Muž z Ria, Muž z Hongkongu a Muž z Akapulka a boli tam aj kriminálne a komediálne filmové diela 100 tisíc dolárov na slnku, sympatický darebák, veľký šéf, Borsalino, zviera, policajda, alebo darebák, profesionál, Veselá veľká noc, respektíve Samotár, O svojom zmysle pre vážne postavy zase mal možnosť presvedčiť aj v takých tituloch ako Opica v zime, kde si zahral so Žánom Gabénom. Ale boli tu aj tangobar, neznámy v dome Bedári, možno herci, Amazonka, kto inému, jamu mu Krátka, je tam toho naozaj neúrekom. Jeho posledným dňom, 6. september, už to bude 5 rokov od momentu, čo nás takáto výrazná postava mala možnosť teda opustiť. Tejto príležitosti sa všetci raz chopíme, či už chceme, alebo nechceme. Teraz sa chopíme pesničky, ktorú máme na 7. mieste a tiež to bude o spomínaní. Našou súčasťou, alebo súčasťou našich rebríčkov je aj Jana Kocianová. V tomto prípade už, ale musíme hovoriť v podstate v minulom čase, pretože bola to láska a bola to aj po 15. krát umiestnená pesnička práve dnes, keď už budeme na to spomínať. A je na priečke číslo 7, takže do ďalšieho kola nám už nepostupuje. dlhé listy. Po noci, ak sme zapáli krášne, dáž na nás a vôj to lásť. Bola to voda pramená. to lásť. Nemýšľam, čo to znamená. Písali sme si. znamená clama sa povie kvalita interpretačná, tak do tejto škatulky určite treba vložiť aj dámu menom Jana Kocianová, hoci teda u nás sa to zatiaľ do medailových pozícií nepodarilo premietnúť. Najbližšie k tomu bola štvrtá v 176. kole, s pesničkou ja už tu zostanem, a potom štvrtá v 209. rebríčku s nahrávkou Nie nikdy viac inak sa k medailám nikdy bližšie nedostala s pesničkou, ktorú sme dopočúvali. Titulom Bola to láska bola najvyššie v 393 ako šestka a po druhýkrát krát teda bolo možné pesničku nájsť v Rebdičku aj pri 15. účasti. Tu premiéru si odbila s nahrávkou večná hra ešte v ročníku 2024. No a teraz je to aj bodovo celkom pekné, ale 149, no, by na konci roka už nemalo stačiť. Viac ich inak nazbierala skôr zo so skladbou zahod starosti, ale tam jej chýbalo do 15 ešte jedno umiestnenie, takže už k tomu veľmi veľa nebolo potrebné. Dnes definitívne v rebríčku naposledy a nie je jediná takto postihnutá, ale na tie zvyšné dva tituly si ešte chvíľočku počkáme. Pred šestkou aktuálnou dve mená z hereckého prostredia 76. výročie narodenia sa spája s rodákom z Martina hercom Ivanom Romančíkom ktorý sa stal synom herca Ela Romančíka dvojnásobný držiteľ slovenských ocenení za dubbing Zlatá slučka. no a jeho angažmán na novej scéne v Bratislave tak to je tiež niečo čo divák dokázal odmeniť potleskom postavy ktoré stvárňoval možno významnou Tomas Múr v Človek pre všetky časy, za čo bol tiež ocenený. A je tu aj možnosť spomínať na pedagogickú činnosť na konzervatóriu v Bratislave, vyučovanie odboru herectvo, ale veľmi sa to nedarilo, čo sa týka výrazných osobností, aj keď oni si myslia o sebe, že sú osobnosti, ale stále sa viac dá pozerať na filmové a divadelné predstavenia tých, ktorí sa spájajú aj s menom Ivana Romančika a s tým obdobím keď bol on na výslní zo svetovej scény Dennis Quaid americký filmový herec ročník 1954 pochádzajúci z Houstonu, kde spolu so starším bratom Randym hrali a spievali v kabaretoch a ako 18-ročný po vzore brata odišiel skúsiť šťastie do Los Angeles trvalo 3 roky kým sa mu ušla menšia úloha vo filme Crazy Mama a prešli ďalšie 4 kým dostal významnejšiu vo filme A čo ďalej a hlavnú úlohu dostal až v 83. v 3. pokračovaní čelustí ktoré ale už nevzbudilo taký divácky záujem ako predchádzajúce dve verzie a potom si začal cestu hľadať cez kokain, čo tiež nie je ideálna cesta. Už aj nejaké tie sobáše má za sebou, možno významné a výrazné bolo to druhé v poradí s herečkou Ryan. Trvalo to 10 rokov a narodil sa aj syn. Jack Henry Quite v 92. No zvyšok to bude skôr pohľad do sveta športu a to si budeme šanovať. Teraz poďme za šestkou a je to stále čerstvý vietor, aj keď v tomto prípade skôr Vánok v našom rebríčku. Pokles zo štvrtej pozície, ten sa týka spálenej lásky a skupiny Tublatanka. práca jedného z našich nedávnych hostí, u Eriky Vincovurekovej, sedel v nedelu Martin Sarvaš, autor týchto slov. S niečím sa súhlasí, dá s niečím nie, lebo tie hviezdy tam síce sú, ale bez nás by hviezdami neboli, keby sme ich do tejto pozície nekatapultovali a medzi hviezdy sa zaradili aj Maťo Ďurinda a spol. Skupinatu Blatanka aktuálne v 398. Rebríčku, vykopávok, radia slobodný vysielač. Šieste miesto, sedmičkou naposledy s nahrávkou Bola to láska. V tejto spoločnosti Jana Kocianová, osmičku má Markétka, Márie Rotrovej deviatku, Milan Černohous a zač by ten sviet stál. A desiatkov je Zlatobránska Hviezdička. Hviezdičky pospomíname aj pri v pohľade v čase späť do minulosti, vykopávok 15. týždeň, keď sa písal na programe bolo aj 43. kolo 11. apríla pred 7. rokmi, vtedy na najvyššej pozícii Lírovka Neviem byť sám skupiny Elán Strieborné boli Čerešne Hany Hegerovej Trojkou Hviezdičko Blízkavá Petra Nováka, na štvrtom mieste Bílá Java 250 viery Špinárovej a vyznanie Mariky Gombitovej. Tuto pečku uzatváralo. V 94. kole, tiež to bol 9. apríl, pred 6 rokmi, vtedy nám z prvej priečky znela šípková rúženka Jerzyho Schellingera, strieborná bola instrumentálka, hrací skřínka v podaní Jerzyho Maláska. U 8. svetadiel skupiny Elán, ten bol bronzový. Na 4. mieste učiteľka Jozefína Petra Spáleného a pražská holka Heleny Vrtichovej, to bola peťka. 146. kolo, prišlo napríklad teraz 15. apríla 2021. Elán na vrchole s amnestiou na neveru. Šiel, šiel Karola Duchoňa, to bola dvojka. trojkou srdce na Marty a Teny Elefteriadu. Dnešný narodeninový oslávenec 4. bol štvrtý s titulnou piesničkou albumovej jednotky Chrán svoje bláznovstvá a bronzové bolo lúčenie viery Špinarovej. Pokiaľ ide o 196. kolo zo 14. apríla 2022, všetko to ovládlo primášovo srdce Karola Duchoňa. V 196. kole bola striebornou dobrá správa, Vaška a Elán Bronzový, titulná pesnička albumovej dvojky bola v ponuke Nie sme zlí, 4 bol to Karol, skupiny Lojzo a 5 Lampa Marty Kubišovej. V kole 247. 13. apríla 2023 zvýťazil nejhes dárek Jerzyho z Moška a spriaznených interpretov. 1000 mil Valdemara Matušku sme mali na striebornej priečke, na bronzovej Stratený raj, Vaša Patejdla a Heidi Anku. Štvorkou bolo Bimbam, Vaška Neckářa a Peťkou Slnečný kalendár Mariky Gombitovej. Pred dvomi rokmi v 298. Sme mali jednotkou Poď somnou mnou, Evy Kostolániovej, Aniel skupiny Maduár bol na druhom mieste, bronzová Tublatanka, dajte mi na to liek, Hrám Karola Duchoňa na štvorke a na peťke let Mirky Brezovskej. No a pred rokom nám v 347-ke znelá ako víťazná nahrávka skladba, když muž s ženou snídá Karla Gota. Výlety Evy Kostolániovej sme mali druhé. Eláno 5 bronzový, tentoraz Zostuškovou. So pieseň o decembri Karola Duchoňa, to bola štvorka a peťkou štestí Márie Rotrovej. To najväčšie šťastie bude mať dnes jeden zo šampiónov. Vrátime sa pre neho práve k tomu 9. aprílu 2020 a pripomenieme si Jirku Schellingera. Je to obdobie jeho odchodu, čoskoro uplíne tých 45 rokov od tohto momentu. Tak si ho vypočujeme v nahrávke z 21. júna. To bude 50 rokov od ukončenia nahrávania pesničky s textom Zdeňka Svieráka Melodia Richieho Blackmoora a Davida Coverdaila v tej českej verzii dostala názov Šípková rúženka Ještě spí a spí a spí Zámek šípkový Žádný princ tam v lesích Ptáky neloví Ještie spí a spí a spí Dívka zakletá U lúška jí planá Rúže rozkvétá To se smálne dětem říká Aby s dôvierou šli spát, klidne spát, že se dům probouzí a ta kráska procitá. Kdo si dívku bledlou, vezme za paní. Vídi si trasaní a nevierš pohádkám. Žádný princ už není, musíš tam jít sám. To se schválně dětem říká. S důvěrou šli spát, klidne spát, že se dům probouzí a ta kráska procitá, zatím spí tam dál, tam růží, musíš víc sám, nesmíš věřit pohádka. Čeká dívka dál, spýtam v rúžích Čeká dívka dál, spýtam v rúžích V origináli to bol Vojak šťastia v lidskej hardrockovej kapeli Deep Purple Objavilo sa to na ich deviatom albume v roku 1974. No a pod pesničkou sú podpísané legendy tohto žánru, David Coverdale, Richie Blackmore. A postupom času vzniklo viacero cover verzií po tejto planéte a u nás teda najvýraznejšou práve táto šípková rúženka z júna roku 1976 spomienka na vtedy 25-ročného Jirku Schellingera. No, už mal pred sebou teda iba 5 rokov, ako sa neskôr ukázalo. Prišiel ten 13. apríl, ešte si to budeme pripomínať aj o 7 dní v rámci kalendára. Rok 1981 uzavrel jeho síce krátku, ale za to neuveriteľne plodnú a aj zaujímavými nahrávkami naplnenú životnú a spevácku púť je čo vyťahovať a zostáva výrazným aj po tých 45 rokoch, ktoré uplynuli od jeho odchodu. Dnes nesúťažne zaradení ako spomienka na predchádzajúce ročníky, ale určite s Jirkom šelingerom ešte v tomto roku. Treba počítať, vráti sa do našej ponuky, zatiaľ treba podporovať iných, aj keď nie všetkých, lebo aj interpret nasledujúcej pesničky nám už v podstate máva na rozlúčku Po 15. krát je v rebríčku a zadarilo sa mu už aj v predchádzajúcich 5. prípadoch podobne, či už išlo o Peterburg, kometu, skladbu zítra ráno v 5, až do semnu sekne, alebo dokud se spíva, ješte sa neumřelo. A do tejto kategórie sa dostáva už aj hlídač krav. Piatý je totiž to Jarek Nohavica. pam Da da pam pa da pam pam pam pam říkali mi naši dobře se uč a děs chytrou kaši Až jednou vyrosteš budeš doktorem práv doktor si sedí pěkně v suchu pere velký peníze až krábe se v uchu já i malé na to řekci být hlídačem kráv já chci mít čapku z bambulí náboře jíst kaštali mít se v lavoře od rána po celý den zpívať si jen zpívať si pam, pam, padam, pam, padáda, pam k Vánocu mi kupovali hromady knih Co sem mále viedet, chtiel to nevyčet sem z nich Nikde sem se nedozviediel, jak se hlídají krávy Jsem se starší a ptal jsem se všech. Každý na mě hleděl jako na pytel blech. Každý se mě opatrně tázal na moje zdraví. Já chci mít čarku z bambů, jí nahoře jíst, mít se v lavoře. Od rána po celý den zpívat si je. Spívat si, pam, pam. Pam, padada, pam, pam, padam, pam, padadadam, padadadam. Dnes už sem starší a vím, co vím. mnohé veci nemôžu a mnohé smím. A když je mi velmi smutno, lehnu do mokré trávy. Nohama krížem, rukama za hlavou kouká nahoru na oblohu modravou, kde se mezi mraky honí moje strakaté krávy. Já chci mít čapku, zbavujú nahoře, jízť každým mýce v lavoře. Od rána po celý den spievať si je, spievať si, o, o, o. ísť, každany mýt se v laboře, odráda po celý den, zpívať si je zpívať si tam. No, môže sa tlieskať aj dodatočne tretia pesnička, ktorá u Jarka Nohavicu zaznamenala takýto výrazný ohlas v rámci vykopávok že sa preškriabala cez 200-bodovú hranicu no ale tretí štart s pesničkou z albumu, Tři čuníci malo to svoje otázniky lebo či už titulná skladba alebo TREMP tak to naozaj dopadlo dosť zle Tři Třičuníci boli v Rebličku len trikrát a Trump síce začal striebornia, ale potom bol 19. a išiel pod Čiaru. Hlídač Kraft tiež začal famózne víťazstvom v 380. kole. Potom sa nám zosunul do stredu tabulky a vrátil na bronzovú priečku v 392. A aj pred týždňom bol tretí, čo tiež pomohlo práve k zbierke, ktorá sa zastavila na tých 209 bodoch aktuálne v rámci 9. ročníka môžeme o tejto pesničke hovoriť ako o 8, ktorá tú 200-bodovú hranicu prekročila a bude teraz už len sledovať dianie v tých zvyšných kolách, do konca roka ešte veľmi ďaleko a môže byť, že prídu aj silnejšie tituly ktoré ju ešte niekam zosunú ale aktuálne teda sa s nami lúči ako celkom pekne umiestnená skladba než sa rozľúčime my Poďme sa pozrieť na posledy nových oslávencov práve tých, ktorí sa ocitli v kolónke zvanej Šport Andres Aldama Cabrera to je kubánsky, boxerista dnes je to o sedemdesiatke keď mal 20, tak na olympiáde v Montreále vybojoval striebro a o 4 roky neskôr bol v Moskve zlatým ale tak neboli tam úplne všetci Zase v 79. tiež vybojoval zlatú medailu na panamerických hrách. Jacques Villeneuve, ten si pripomína 55-ku svojho času v pilot Formuly 1, Kanaďan, ktorý v 97. sa stal majstrom sveta v f 1 a ako kanadský automobilový pretekár mal aj v sérii kart v 95. možnosť prekvapovať a tiež v pretekoch Indianapolis je jedným z troch pretekárov, ktorým sa to v histórii podarilo byť výťazom v rámci takýchto súťaží tými ďalšími legendy ako Mario Andretti a Emerson Fittipaldi inak jeho bol slávny Žil Vilnev, tiež jazdec na v jednotkách pokiaľ ide o rok 1978, tedy sa v Partizánskom narodil paraolimpijský reprezentant v cyklistike a zakladateľ kampane na kolesách proti rakovine Radovan Kaufmann, získal tiež zlatú medailu, konkrétne v cyklistických pretekoch na kilometr s pevným štartom v olimpijskom rekorde. Bol aj viacnásobným majstrom sveta, hovoríme žiaľ už v minulom čase, od 16. júna 2003. No a posledné meno, ročník 1981, to je rodák z Trenčína, hokejista Milan Bartovič svetobežník pretože si mal možnosť v pozícii hráča oblíkať dresy v Chicagu, v Buffale, aj v Malme, alebo v Liberci potom sa dostal naspäť do Trenčína už je to samozrejme bývalá kariéra na jeho konte slušné úspechy hlavne teda v týchto celkoch a je v podstate aj na konci ešte čo sa týka reprezentácie áno samozrejme treba spomenúť aj rok 2012 keď v drese národného týmu si doniesol z majstrovstiev sveta vo Fínsku striebornú medailu. tak to bolo celkom príjemné pôjdeme aj za tými, ktorí nás v tento deň opúšťali, ale poďme aj za tými, ktorí nás už opustia čo sa týka našej ponuky a čaká to o 7 dní aj formácie zvané Loizo a Elán. Pesnička žemie je ľúto, u nás bola trikrát zlatá, raz strieborná a raz bronzová. Je tomu po štvrtýkrát, čo sa nachádza na štvrtej priečke, ale v priebežnom hodnotení tohto ročníka je bronzová zatiaľ, už to vyššie nedá. 277 bodov je maximum, ktoré sa podarilo dosiahnuť s pesničkou s názvom Žemie je ľúto a opäť bude kopec zemiakov na ich strane. Krúto, po 15. krát verbríčku Definitívne naposledy Pre Elán je to 16. skladba Z tých 18. Pre skupinu Lojzo Po 6. krát takýto úspech Predchádzajúci sa tykal Pesničiek Ja som dnes chorý Na centrálnom trhovisku Toreador Karol Áno a normálne, no ne A učiteľka chémie Dosť často sme siahali hlavne po albumovej Jednotke, toto bol single ktorý sa na jednotlivých albumoch neobjavil. Pôvodne samostatná pesnička skupiny Loizos, ktorou chceli Marian Kochanský a spol zautočiť na Bratislavskú líru a keď im to tam odmietli, tak sa spojili s Jožom Rážom, s kapelou Elána. Vznikla z toho jedna z najúspešnejších nahrávok. Elán u nás neúspel v podstate len dvakrát a to s pesničkou, ktorá má rovnaký názov ako kapela, keď budovali iba 4 týždne a sestrička s kramárou, tá skončila po desiatich kolách svoju púť a na vrchol sa nedostali aj so singlom Kamikadze Lásky a vôbec medailu. si na konto nepripísali ani s pesničkou Netrpezlivý ktorá je z albumovej dvojky Nie sme zlí, ale ostatné to tu vyhrávali a veľmi často Takže sa stali najčastejšie aj šampiónmi, pretože tie medaile, ktoré u nás majú 54 prvých, 33 druhých a 34 bronzových pozícií a dnes po 250. krát v rebríčku a o týždeň, keď bude na programe 399, už k tomu nič nepridajú. Takže je že jasné, že sa aj v 400-ke 400 objavia ale zatiaľ to bude o pauzovaní a nasledujúca nahrávka ešte je otáznik nad dňou, z ktorého obdobia bude ponúknutá. Dovtedy si budeme pripomínať iných aj tých, ktorí nás opúšťali v tom ktorom konkrétnom dni a dnes máme teda v kalendári 9. aprílový, dá sa zajsť do rôznych rokov, napríklad za postavou menom Frank Lloyd Wright. Ten zomrel ako 91-ročný, stal sa architektom. Stalo sa v 59, keď sa uzavrelo jeho životné putovanie. K takým najznámejším dielam patrí tzv. Dom Vodopád, ktorý postavil v Pensylvánii, aj Guggenheimovo múzeum v New Yorku alebo Imperial Hotel v Tokiu ktorý postavil v roku 1922. Samozrejme, nie je sám. A tento hotel prežil aj veľké zemetrasenie. nakoniec ale musel ustúpiť novej výstavbe. Stavba hotela v hlavnom meste Japonská vôbec nebola náhodnou na architekta Franka Wrighta. Malo tradičné japonské staviteľstvo veľký vplyv a vychádzal z hlbokej viery, že v prípade, keď chcete fungovať v prírode, takže v prírode je tiež ukryté tzv. Božie kráľovstvo a umením architekta je ho zachytiť, odovzdať ľuďom tzv. kázeň v kameni. A keďže nemal rádu ruchu veľkomestá, tak vytvoril si vlastný tzv. prériový štýl, ktorého najdokonalejším príkladom je spomínaný dom Vodopád z roku 1930 a napriek tomu, že mal odpor k drapom, tak v posledných rokoch svojho života pracoval aj na projekte jednu mílu vysokej stavby, ktorá mala vyrásť v štáte Illinois. Pokiaľ ide o iného architekta menom Pavel Andrik, ten zomrel v roku 1977, meno nemusí nič hovoriť, jeho asi možno najznámejším projektom je Park kultúry a oddychu v Bratislave. Dnes už je to zbúraná budova a významnou sa stala aj Oravská priehrada. A my by sme sa ešte architektom mohli venovať, pretože aj Paolo Soleri sa stal architektom. Zomrel v roku 2013 a venoval sa rôznym veciam. Môže byť, že mnohí zachytili aj to, že bol projektantom ktorý nemal veľmi rád auta vytvoril mesta pre 15 tisíc obyvateľov aspoň na papieri alebo pre 6 miliónovú komunitu v oblasti prímorských močiarov a išlo o projekty kde by sa všetok pohyb obmedzoval na chôdzu alebo jazdu na bicykli. k autám mal veľkú averziu a z jeho miest boli v podstate vylúčené môže byť že by to bolo veľmi inšpiratívne Hlavne pre všetkých, ktorí dnes tak veľmi zmýšľajú eko-eko, ale keby mali chodiť pešo alebo na bicykloch, asi by sa k tomu veľmi nehlásili. My sa ešte prihlásime k bronzovej pesničke, pochopiteľne, logicky a je to veľmi príjemné zistiť, že aj táto dáma sa má možnosť prezentovať ako u nás medailistka, lebo veľa príkladov poruke nemáme, v podstate len jeden a to vďaka pesničke, ktorá sa stala titulnou celej profilovky, ku ktorej sa dnes opätovne vraciame bola aj strieborná v kole 313 a týždeň predtým v 313. 312 bola bronzová a dnes je opäť počase takto vysoko. Mirka Brezovská stáva sa a stalo sa aj dnes v prípade pesničky s názvom Tak sa to stáva. Stane sa, že človek sa budí, nedá sa zadriemať. Zlé správy prichádzajú dosť často a toho 9. apríla sa to spojilo v roku 2017 aj s menom Jiří Ornest, bol českým hercom, režisérom. V septembri sa bude pripomínať nedožitá 80. -ka. V 96. sa na jeho konto pripísala aj cena Alfreda Radoka bol manželom herečky Danieli Kolářovej a pochádzal zo známej divadelníckej rodiny. Strýko Jiří Orten, ten sa stal básnikom. Druhý strýko, Zdenek Ornest, bol hercom. A môže byť, že si ho mnohí všimli. Aj vo filme Kamarát do dešte vypomáhal sa Tofimu a Lukášovi Vaculíkovi ako taxikár zahral si Nemca, ktorý kupoval nábytok Karel Augusta naletel tým ocinom Ježio Ornesta bol Ota Ornest divadelný režisér a v rodine to bolo pestré aj vďaka nevlastnej sestre Ester Janečkovej to bola dcera Ota Ornesta alebo Otu Ornesta Samotný Jiří ten po štúdiách na Divadelnej akadémii muzických umení bol potom v angažmáne v Pražskom divadle EF Buriana zhruba 22 rokov. Od roku 1990 pôsobil potom v divadle na zábradli a po celý profesný život sa venoval aj rôznym formám alternatívneho divadla. Išlo o herca, ktorý tiež rád vystupoval v satirických programoch v Českej televízii sa jednalo napríklad o recesisticko satirický program 2, a Dvacítka a zahral si aj v seriáli Zázraky života. Čo sa týka filmových úloh, tak Šakalí léta. Tam sa objavil ako predstaviteľ Pohlavára v titule Jana Hřebejka ako chatára oddaný hokejový fanúšik, inžinier Pavelec potom vo filme Mistři. Marka Najbrta a aj Cesta z mesta je filmový titul, kde si zahral. Bola tu aj snímka s názvom Hanele, Karla Kachyňu. Zahral si úlohu otca, ktorý nechcel dcery dovoliť sobáš so zámožným mužom, ale bol odpadlíkom od viery. No a prišiel teda ten rok 2017, tam sa to v prípade Jiřího Ornesta teda uzavrelo. Aj, aj posledný dnes nazovznáme tých, ktorých si pripomíname přes 398 vykopávok a poďme za jedinou obhajobou, strieborná priečka v kole predchádzajúcom je rovnako striebornou pre Janka Lehockého skupinu modus Palahamela a pesničku kapely Starnú. O tichu, o tichu Zastolu žiačoch sú už dávno mami Čo vláčia tašky z nákupu Žijú svoj život trocha S rozpustené patrili nám a kamšom, aj tuto pieseň máme už len na preně, pločnostů snadí v najhoršou. Kapelista mnou, tam než jsme zůstalou našem publiku. Kapelista mnou, tak než Odcháza každý utichu kapely z tádnú. Tak tá, nech žije zmena. Odcháza každý utichu kapely z tádnú. Tak tá, nech žije zmena. Zasadlo našem publikum kapely z tádnú. Tak tá, nech žije zmena. Odcháza každý utichu kapely z zmena, spievali o nej tí, ktorí svoju pozíciu si udržali, žiadna zmena na druhom mieste sa nekonala. Ešte jeden návrat predsa len k roku 1946. Pred tým než budeme rekapitulovať, si dovolím poviťahnuť, lebo je to aj o odchode osoby menom Šenoi Goembabu, ktorého materinským jazykom sa stala konkánčina. Zomrel práve 9. apríla 1946, tomuto letopočtu sa venujeme dnes najčastejšie. Aj vďaka Tomášovi Linkovi, Evese Pešiovej, ten 46 rok bol dnes veľmi často spomínaný. A táto Konkánčina, ktorá sa spája s Indiou najčastejšie, tam je materinským jazykom pre asi 2,5 milióna obyvateľov a... Šenoji Goembabu bol predstaviteľom, zakladateľom modernej konkánčiny a je tu aj taký netradičný svetový rekord zapísaný do Guinnessovej knihy rekordov, pretože konal sa svojho času festival konkány Nirantari 26. a 27. januára 2008 v meste Mangalúru a zapísal sa do tejto knihy rekordov 40 hodín sa spievalo, tancovalo bol to taký maratón ktorým užívateľia Konkánčiny o 4 hodiny tromfli brazílčanov Slovensko a nejaký taký festival napríklad vo východnej keby bol dlhší ako 40 hodín tak by mohol pretromfnúť aj Konkánčinu dobre, toto máme za sebou a v podstate aj 398 kolo pred vyhlásením opetovného šampiona si povedzme, že ako dvojka do ďalšieho kola postupujú Modus a Pavol Hamel s pesničkou kapely Starnu ako trojka ide ďalej Mirka Brezovská s nahrávkou tak sa to stáva pri štvorka a 5 máme už stopku. že mi je ľúto, skupin Loizo Island a hlídač Krafiarka Nohavicu sú v Rebničku po 15 krát a tým pádom naposledy. Šestkou je spálená Láska od Tublatanky, sedmičkou ďalšia končiaca nahrávka bola to Láska Jany Kocianovej. Osmičku má Marketka, Márie Rotrovej, deviatku Milan Černohous, zo skladbou začby ten sviet stál, desiatkou je Hviezdička Ingrid Bauerovej, ako zlatobránskeho interpreta jedenáctku majú Helena Vondráčková, Valdemar Matuška a Lírovka, to sa nikdo nedoví. Dvanáctkou je Trojský kúň od Beziniek, trináctkou Rock'n'Roller skupiny Katapult, štrnáctkou Když se na čančám Heidi Janku, petnáctkou má Mona Líza Karla Černocha, šestnáctku Korzo chlapčenských myšlienok Maríky Gombitovej, Daruj mi jednu noc Roba Grigorova, to je sedemnáctka, aktuálne má Mádívka N. Pavla Bobka, 19kov Melánia Oláriová a Nič krajšieho nepoznám a Rudolf Hrušínský s pesničkou Šel svietem, ten sa nachádza aktuálne na 20. mieste. Reblíček nám určite o týždeň z Pestria minimálne tri novinky, ktoré sme si dnes priblížili. Začali sme Jirkom Kornom a skladbou Žal se odkládá. Žal se odkládá V tomto prípade to teda platí, že vál sa bude môcť odložiť, možno, ak sa do rebríčka dostane. Spolu s ním sa čerstvými stali aj Kornel Katlubiak, skupina Gravis, prišli v pesničke Tie krídla máš len raz... Další novinka, tak já jdu dál, bola povytiahnutá zo zpevníka Tomáša Linku a skupiny Zelenáči. Zatím iba prichádza, na odchod je času dosť. Novinka číslo 4 rovesnička Eva Sepšijová a pesnička Hádaj čo čas mi brával Som som ti záhadná a chceš ma poznať Hádaj čo čas mi brával ale sme začali aj opätovne Hanu Buštíkovú, Danu Volkovú alias Kamélie, ktoré sa vrátili v skladbe v rytmu Galaxie kvědy, kamérie, v rytmu Galaxie Ten, Everybody A ešte nám tu bude mávať šampionka. Opätovne na najvyššej pozícii sa nachádza Jana Kratochvílová, ktorú tu máme v pesničke s názvom Copánky. Už bola víťazkou v 392. kole a platí to aj o 398. u nás šampiónkou Jana Kratochvíľová. Medzi speváčkami je druhá najúspešnejšia. 20 ich má na konte Eva Kostoláňová, takže má sa ku komu približovať. No, ale my sa o chvíľočku od seba budeme vzdialovať na 7 dní, než dostane priestor aj 399. kolo. Opäť máte dve možnosti, buď povedať áno, alebo nie. Vaše áno nemôže mať žiadnu hodnotu, pokiaľ Nemôžete slobodne vykonať aj to druhé a vedzte, že dôsledky tejto zásady vedia byť ohromujúce a ohromený môžeme byť aj pri prechádzke 399. kolom. Ako už bolo naznačené, priestor dostane o ďalší týždeň. 16. apríla, do sa opatrujte, užívajte jarné soniečko. Dnes je k nám opäť priaznivo naklonené v čase premiéry, keď sa lúčime. Na no dopočutia aj teda o tých sedem dní sa teší Peter Kršiak. na a To, listní, to